руйнувала їх. Він сподівався, що сьогодні усе складеться без неї. Тому тихо вилаявся і заумер посеред кущів на краю городу. Тим часом господиня зійшла з Ганку і розгублено покликала. «Максиме, ти де?» Їй ніхто не відповів. Очевидно, смаль міг закрити двері. Або в хліві його не було взагалі. Здогадка про те, що шаленець міг уже опуститися до лазу в долівці, змусила Миколу Трохимовича задуматися. Показувала на те, що смаль просувався до мети на кілька кроків попереду. Потрібно було діяти. А тим часом дедолажна Марина ні всіх, ні в тих стояла у темряві посеред подвір'я. У повітрі запахло неприємною сценою між нею і Максом. «Зараз піде до хліва і наробить крику», – подумав Кириченко і несподівано для себе змінив рішення. Тепер він пробирався уздовж дерев'яного штахетника, щоб обійти садибу смалів і перейти дорогу. Навпроти виднівся будинок Еми Павлівни. Там, як і раніше, панувала тиша. Так потрібна Миколі Трохимовичу. І там, у тому будиночку, був прихований другий лаз до схорона. А цікаво, чи знає ця парочка, що в хаті є тайничок? Подумав, мацуючи ногами ґрунт, щоб випадково не перечепитися і не впасти в непроглядній темряві. Однак переходити вулицю Маяковського поблизу ліхтаря йому не хотілося. Тому Кириченко рушив сусіднім подвір'ям. Переліз через укритий мохом бетонний паркан і вийшов у провулочок, що перетинав вулицю Маяковського і вів до старого ринку. Тим провулком оперативник спокійно пішов у протилежному напрямку. До гори, щоб, не доходячи до площі, поблизу магазину «Тисяча дрібниць», повернути праворуч і увійти в розтрощені зелені ворота. Там, на подвір'ї старої аптеки, в день збиралися алкоголіки, щоб розпити плящину другу. Тому потрібно було дивитися під ноги, щоб не наступити на покинуту склотару. Микола Трохимович проминув складське приміщення і обережно протиснувся крізь діру в металевій сітці. Марина увійшла до хліва. Мружачись окинула поглядом на хитре приміщення, посеред якого виднілася відкинута дерев'яна ляда і зяв чорний отвір. Максе. Жіночий голос влетів до підземного тунелю, і за мить жовте око ліхтаря блиснуло в чорному прямокутнику. Максе, ти де? Промінь внизу заметушився, було чути, як там, у підземному ході, вовтузиться смай. Коли його ніс порівнявся з капцями Марини, погляди зустрілися. Спочатку це були якісь абсолютно порожні погляди, бо мізки Марини та її чоловіка, здавалося, запрацювали у надзвичайно посиленому режимі, переварюючи інформацію. Утім, за мить, поки Макс вилазив із-під землі, дружина все прочитала у його очах. Світ, розмиваючись, похитнувся. «Ну що? Що?» – просичав чолов'яга, повільно зводячись на ноги. Марина уп'ялася очима в його гачкуваті пальці, що зловісно ворушилися, і ті блискавично зімкнулися на її горлянці. Крізь відхилені двері було видно, як відчайдушно бореться за своє життя бідолашна жінка. Здавалося, Макс і Марина танцюють якийсь химерний танець, міцно притилившись один до одного і роблячи хитромудрі па. Але там, у темряві посеред подвір'я, не було нікого, хто б міг допомогти жертві. І коли Смаль, обтрушуючись, підвівся над розпростертим тілом своєї дружини, ніхто не запитав його, «Що ж ти, чоловіче, зробив, а?» Натомість непорушне Маринине тіло якось відразу злилося з похмурим інтер'єром хліва, наче воно тут було віддавна, завжди. Таке ж нікому не потрібне, як і весь Максів реманент. У Юрка взагалі не було ніякого плану. Він крокував уже недалеко від обістя Еми Павлівни, коли побачив, як тихенько скрипнувши, відкрилися вхідні двері і на сходах з'явилася біла жіноча постать. «Напевно, пішла до виходка», подумав без поспіху, йдучи тротуаром. Йорко відразу вирішив не спілкуватися з Максимом Смалим та його дружиною. «Ці непрогнозовані люди», на його думку, взагалі були непридатні до діалогу. А ідея віддати риклин скарб державі? Ні. Про таке можна було б говорити з ким завгодно, але не зі смалями.